це для Рана стало найбільшим потрясінням. Адже дотепер він вважав, що лише вони, великі, завзяті, працьовиті люди бика, які живуть довкола всіх річок, на захід аж до зелених гір, уміють так добре жити. Орати землю, сіяти пшеницю, будувати зручні і теплі білі хати під надійними очеретяними дахами, малювати прагарний посуд, розводити різну худобу і, що найголовніше, вшановувати велику матір. А в степу – дикі люди, що займаються грабунком. Та виявляється, що ні. Їх привели до найгіршої хати. Ну, радше халупи з одним маленьким віконцем. Розв'язали, завели всередину і там залишили самих. Ран гадав, що його товариші почнуть дорікати йому за те, що він завів їх сюди. Але вони, навпаки, заходилися підбадьорювати його самого. Ран зворушився і відчув незрозуміле доти почуття. З'явилася якась спорідненість між ними трьома. Не братська, не родова, навіть не племінна а щось інше. Вони розуміли це так. Є увесь світ, є вони троє, і світ плине, як ріка, а вони, як острів, і світ обмиває їх. Не одного, як водиться, а всіх трьох одразу. Молоді летючі пси зрозуміли, що тут, у полонярці степовиків, вони стали побратимами. «Ми відтепер побратими ране, правда ж?» – стверджувально запитав Вук. «Так, ми троє. Я, ти і Кан», – зворушено відповів Ран. «І у світі живих, і мертвих». «Швидше у другому», – похмуро здогадався Кан. «А як ти гадаєш, що вони з нами зроблять?» – запитав Вук. У жертву принесуть, чи рабами зроблять. Живцем з'їдять, Кана тягнуло на смішки. Люди вепра сире м'ясо не їдять, почули вони голос і побачили у дверях степовика. Ось, їжте. Він поклав перед ними череп'яну миску з якоюсь їжею і глеки з водою якими не були летючі собаки голодними, вони не кинулися одразу до їжі, а почали розглядати візерунки на посуді. Те, що вони побачили, дуже втішило. Проти мальованих візерунків посуду людей бика, цей виглядав просто сміховинно. Прикраси робилися гребенцями і шнурами. Ха, яка відсталість! Потім вони взялися до їжі, їм дали в'ялену рибу і трохи підсмаженого проса. Ну, добре, що не сирої конини. Знову з'явився степовик і звелів йти за ним. Дорогою побратими розглядалися довкола. Селище як селище, приблизно таке, як їхнє. Хати з глини під очеретом, лише бідніші. Люди такі ж, як і вони. Лише не вони. Жертовник посеред Майдану. Лише увінчений головою не бика, а вепра. Їх завели до найкращої хати, де вони стали перед вождем і старішинами степовиків. Ран вважив, що тут присутній і старший ватаги, яка їх уполювала. На долівці стояв відібраний у них посуд і фігурка волів, запряжених у плуг, а зброї й решти речей не було. Вождь степовиків на ім'я Ур. Білявий чоловік із голеною бородою, але довгими вусами, вбраний на відміну від інших, у шкуру якогось плямистого звіра, вовною догори, запитав У кого ви? Степові розбійники украли цей мальований посуд. «Ми його не крали», – обурено відповів Ран. Степовики насмішкувато переглянулися між собою. «А ви його купили, може?» «Ні». «Отож, нам його видала рада нашої громади». «Ви хочете сказати, що ви належите до людей бика?» «Так». А чи можете довести? Ну, ран залагався. Навіщо це доводити? Це так є? Він і справді не розумів, чому має комусь доводити, що він це він. Я бачу в них татуювання, втрутився один зі степовиків. Хай покажуть. Вони охоче показали своїх летючих псів на передплічя і на шиї. «Бачите, – радісно сказав Ран, – ми не брешемо!» Так мітливий степовик тим часом щось зашепотів вождеві на вухо. Той, задумливо дивлячись на впійманих, ствердно кивнув. Степовик вийшов і невдовзі повернувся з якимось сліпим дідом. Його підвели до бранців, і він своїми напрочу довгими пальцями почав водити по узорах їхніх сорочок. Ланцюжки віконечок, обрамлених двома ламаними лініями, вишитими чорним, світове дерево на грудях і оберіг навпроти серця, червоним. Перевіривши одяг усіх трьох, старий ствердно похитав головою. «Ми віримо вам», – сказав вождь. «Ви станете нашими почесними гостями» якщо розкажете нам, що ви робили у степу і чому стріляли в наших людей. «Щодо стрільби – це помилка», – відповів Ран. «А в степ ми вийшли, щоб знайти вас». «Нас? Навіщо?» – здивувалися всі. «Щоб ми вас убили?» «Ні. Ми хочемо торгувати з вами. Нам потрібні коні. Але навіщо?» «Ви орите волами, воюєте пішки, щоправда, рідко. Хіба що коли «наші нападуть», – засміявся вождь. Ран не знав, що сказати на це, тому вдав, що не все зрозумів зі степової говірки. Все-таки у них мова не така співуча. «Добре, ви – наші гості», – проголосив вождь. Їх запросили на трапезу і посадили на почесному місці, навпроти вождя, поруч зі старим відуном Муком. Їли вони у цій же хаті за столом з насипаної утрамбованої глини, укритим тонкими матами. Було багато печеної риби, засмажена дика коза, замість хліба якісь просяні коржики, а ще пиво.